Розділ 15. На вечірку гуляка у басейні Таріни я не пішов. Як і Спенсер Рейнольдс, котрого я бачив останній, коли він про щось відверто гомонів із Зюдеттою Шер. Не знаю, чи вдалося Таріні спокусити монсеньора Едуарда. Вечеря ще не добігла кінця. Представники правління фонду допомоги виступали з короткими промовами, і чимало владних сенаторів уже почали нервово метишитися, коли до мене зашепотів лігант, повідомляючи, що супровід директриси ладнається йти туди, де була потрібна моя присутність. Годинник показував 23.00 за стандартним часом мережі, тож я припустив, що товариство повертається до будинку уряду. Та коли я ступив крізь одноразовий портал останнім з гурту, після мене в аріергарді йшла тільки Периторіанська гвардія, то на власне затюдування опинився в коридорі, що мав кам'яні стіни, самотнім, оздобленням яких були тільки видовжені вікна з марсіянським світанком за ними. Технічно Марс не входив до складу мережі. Найдавнішу позаземну колонію людства навмисно лишили складною для подорожування. Прочани-діагностики, які мандрували до гори наставника на рівнині Елада, мусили телепортуватися на станцію домашньої системи і вже потім катерами із Ганімеда чи Європи добиратися до Марса. Незручності забирали всього кілька годин, але в суспільстві, де буквально все розташовано в десятьох кроках від тебе, ця процедура навівала відчуття жертовності та пригод. Інших людей, які б з професійних причин прагнули на Марс, окрім істориків та селекціонерів бренді «Кактуса», не існувало. А з поступовим занепадом дзенгностицизмом протягом минулого століття навіть паломництва значно порідшили. Усім було байдуже до Марса. Тільки не Збройним силам. Попри те, що адміністрація ЗСГ розміщувалася на ЦТК, а їхні бази було розкидано по всій мережі та протекторату, планета Марс лишалася істинною домівкою для військовиків, серце якої перебувало командне училище Олімп. Невелике товариство політичних бонз уже чекало на невелике товариство бонз військових. І поки ці два гурти, зустрівшись, вирували немов галактики під час зіткнення, я підійшов до вікна та визирнув назовні. Коридор входив до комплексу, вирізаного у верхній частині схилу вулкана Олімп з висоти приблизно 10 миль, на якій ми зараз стояли, складалося враження, ніби ти можеш охопити єдиним поглядом усю планету. З цієї перспективи весь світ і був стародавнім щитовим вулканом, а вістань ховала під'їзні шляхи, старе місто в його підніжі та кипіла з лісами на плато Тарсіс, перетворюючи їх на карлючки червоного ландшафту. Він здавався незмінним від часів, коли сюди вперше ступила нога людини, яка проголосила цей світ територію Японії, і зробила фотознімок на пам'ять. Я спостерігав за сходом маленького сонця, думаючи про те, що це те саме сонце, і насолоджуючись неймовірною грою світла на хмарах, що наповзали стемряви на безкінечний гірський схил. У цю мить до мене підійшов Лігант. Директриса побачиться з вами після зустрічі. Він передав мені два альбоми, які з будинку уряду йому привіз один із асистентів. Ви ж усвідомлюєте, що все почуте і побачене на цій зустрічі – державна таємниця. Як на мене, це було не питання, а твердження, тому відповідати на нього я не став. У кам'яній стіні відчинилися широкі бронзові двері. Відтак він кнутулося в казівні вогні, освітливши вкритий килимом пандус та сходи, за якими був розташований стіл оперативного центру. Він розташовувався посеред великого чорного приміщення, що могло слугувати масивною аудиторією, втопленою в абсолютній темряві, якщо не брати до уваги крихітного острівця світла. Помічники поквапилися всіх провести а тоді, порозсувавши стільці, відступили назад і розчинились у тіні. Я неохоче розвернувся спиною до вранішнього сонця та рушив за своїми супутниками в яму. Генерал Марпурго із трійцею інших командувачів Збройних Сил особисто вів Раду. Між тутешньою графікою та грубими рзацекранами й голограмами з будинку уряду пролягали світлові руки. Ми справді перебували у велетенській аудиторії, що за потреби могла вмістити всі 8 тисяч курсантів і викладачів. Але зараз чорнота над нашими головами повнилася голографіями рівня Омега та діаграмами завбільшки судбольне поле. Не свій лад це лякало. Як і зміст рапортів. «Ми програємо протистоянні в системі гіперіона», – впрост заявив Марпурго. «У кращому разі це все завершиться батовою ситуацією». Ми не підпустимо рої вигнанців ближче, ніж на 15 астрономічних одиниць до сфери сингулярності і телепорту, хоч нас постійно турбуватимуть наскоки їхніх малогабаритних кораблів. У гіршому разі нам доведеться відступити на оборонні рубежі, евакуювавши перед тим флот та громадян гегемонії, і віддати гіперіону руки вигнанців. А де ж обіцяний нам нокаут? Поцікавився зі свого місця майже в голові схожого на ром стола сенатор Колчів. «Де ж вирішальний наступ на вигнанців?» Мартурго прокашлявся, але зиркнув на адмірала Насіту, і той підвівся. Завдяки чорному однострою командира ВКС ЗСГ складалося ілюзорне враження, нібито в темряві плаває тільки його насуплене обличчя. Від однієї думки про це видиво мене пройняв напад дежавю. Але я повернувся до обличчя Міні освітленого різнокольоровими схемами воєнних дій, що висіли над її головою, Ніби голоспектральна версія знаменитого домокливого меча і заходився рисувати ескізи. Альбом поки що я відклав, натомість узявся за світлове перо і гнучкий аркуш РЗЕ-екрана. По-перше, ми мусили обмежити надходження розвідданих. Розпочав насіта, і графіки над ним змінилися. Розвідувальні зонди і стратегічне рекогностирування не спромоглися виявити істинної природи кожної одиниці міграційного флоту вигнанців. Як наслідок, ми значною мірою серйозно недооцінили реальної бойової моці цього конкретного рою. Наші спроби пробитися крізь його захисні порядки тільки за допомогою дальніх винищувачів та факельників принесли гірший результат, ніж ми сподівалися. По-друге, необхідність утримувати в системі Гіперіона надійний оборонний периметр такої величини поставили відповідні оперативні з'єднання та об'єднання в такі умови, що стане на зараз виділити належний корабельний курс під наступальні дії, виявилося неможливим. Адмірали, перебив його Колчев. Я правильно вас зрозумів. Ви маєте на увазі, що наявних кораблів недостатньо для виконання завдання і знищення вигнанців, чи бодай відбиття їхньої атаки на систему Гіперіона. Насіта прикипів поглядом до сенатора, і мені пригадалися картини, на яких самураї були намальовані за мить до того, як їхній смертоносний меч покине піхви. Правильно, сенаторе. Але ж під час наради воєнного кабінету один стандартний тиждень тому ви запевняли нас, що цих ваших двох з'єднань цілком досить для захисту Гіперіона від вторгнення чи знищення, а також для того, щоб завдати ніщівного нокауту цьому рою вигнанців. То що ж сталося, адмірали? Насіта випростався на повний зріст. Зріст більше, ніж у Марпурго, але все ж таки менше від середньостатистичного показника по мережі. І зиркнув на Глетстон. «Пан директрисо, я пояснив ті змінні, що їх наново потрібно врахувати в нашому плані бою. Мені повторити?» Правий лікоть Міні Глетстон лежав на столі. Голову вона сперла на руку, поклавши вказівнеї середній пальці на щоку. Під мізини із мізинцем загнула під долоню, а великий вмостивши вздовж лінії підборіддя. Вона була втомлена і уважна. «Адмірале», – тихо відповіла вона, – «попри те, що я вважаю запитання сенатора Колчева абсолютно доречним, мені здається, що ситуація, окреслена вами під час цієї наради і протягом попередніх сьогодні ж, дає цілком задовільну відповідь на нього». Вона розвернулася до Колчева. «Габріелі, ми помилилися в прогнозах. У кращому разі задіяні сили ЗСГ забезпечать нам пад. Вигнанці підступніші, витриваліші і численніші від того...» «На що ми розраховували?» Вона знову повернулася до Насіти. «Адмірале, скільки ще кораблів вам потрібно?» Насіта перевів подих. Очевидно, що на такій ранній стадії він не чекав поставленого питання, і це його збило з ритму. Обмінявшись поглядами з Марпурго та рештою начальників штабів, військовий склав руки під животом, ніби директор бюро ритуальних послуг. «Двісті кораблів», – відповів він. «Що найменше двісті кораблів. Це мінімальна потреба». Залом прокотилася хвиля шепоту. Я відірвав погляд від портрета. Усі крім Глестон щось упівголоса обговорювали та совалися на своїх місцях. За якусь секунду і я все зрозумів. Весь бойовий флот військово-космічних сил налічував ледве 6 сотень, і, звісно ж, кожен зореліт був безсовісно дорогим задоволенням. Небагато економічно потужних планет могли собі дозволити більше одного великого корабля для відкритого космосу. Та навіть побудувати жменьку факельників, оснащених рушіями Гокінга, означало зробити банкротом цілий колоніальний світ. Потужність кожного з них була страхітлива. Ударний корабель міг знищити планету. Ескадра крейсерів та спін-есмінців здатна погасити сонце. Якби взяти всі зорильоти, зібрані в гегемонії, зібрані в системі Гіперіона та спрямувати їх у велику транспортну матрицю Телепорт ЗСГ, вони б могли винищити більше зоряних систем мережі. Аби знищити флот Гленнонгайта та придушити його заколот траси назавжди століттям раніше, знадобилося менше 50 кораблів того типу, про які зараз просив на Сіта. Але реальною проблемою цього клопотання ставало те, що адмірал збирався в один момент зосередити в системі Гіперіона аж дві третини флоту Гегемонії. Я практично відчував, як то відчуваю електричний струм, стурбованість політиків та відповідальних за проведення політики. Тут прокашився сенатор Рішо з ренесанс-вектора. «Адмірале, ми ж ще ніколи не концентрували стільки збройних сил в одному місці, правда?» Голова Насіти повернулася до неї так плавно, ніби була на підшипниках. Але його похмурість нікуди не ділася. «Ми ще ніколи всім флотом не вели дій такої ваги, що стосувалося б майбутнього всієї гегемонії сенатора Рішо». «Так, я це розумію», – зітхнула Рішо. Але моє питання полягає в іншому чи цим ми не ослабимо захисту мережі в інших місцях? Хіба це не якась моторошна рулетка? Насід обхикнув, і графіки за його спиною закрутилися, завертілися, розплившись у тумані та знову сплавившись разом. Перед нами відкрилася приголомшива панорама галактики Чумацький шлях, як вона виглядає з висоти над площиною екліптики. Змінився кут, і ми вже мчимо на запаморочливій швидкості до одного з її спіральних рукавів, аж поки не прояснюється голуба мережа телепортів. Геймонія – неправильної форми золоте ядро, що запустило свою пролість і псевдоподії в зелений нім протекторату. Конструкція мережі здавалася абсолютно випадковою і просто розчинялася в масштабах галактики. І обидва ці враження були точним відображенням реальності. Раптом графіка посунулася і всесвіт обмежився мережею та колоніальними світилами для кращої перспективи, Розбавленими кількома сотнями зірок. Ось це позиції, на яких зараз перебувають компоненти нашого флоту, пояснював адмірал Насіта. На фоні трохи осторонь від зелені та золота умовних позначок, з'явилося кількасот цяток яскравого оранжевого кольору, їх найгустіше скупчення зібралося навколо далекої зорі протекторату, що я не одразу отожнив із сонцем гіперіона. А це криві руху роїв вигнанців за найсвіжішими даними виринула дюжина червоних ліній, позначки векторів і хвости з переходом у синю частину спектру, напрям польоту. Навіть із заданим мірилом вектор кожного з відображених роїв не перетинався із простором гегемонії, за винятком одного великого, що збочував у бік системи Гіперіона. Я зауважив, що розташування сил ВКС часто відображало вектори роїв, якщо не враховувати гуртування навколо військових баз та неспокійних планет типу МАО і Заповітної, «Бреші» чи «Кумріяда». «Адмірале», – випередила будь-який опис наявних позицій Глетстон, «я припускаю, що ви взяли до уваги час на передислокацію флоту у разі, що загроза виникне в іншому місці на наших кордонах». Сердити вид на трошки змінився. Це можна було зарахувати як посмішку. «Так, директрисо», – поблажливо відповів він. «Якщо ви помітили, то найближчий до нас рій, якщо не брати до уваги вигнанців біля Гіперіона», Віртуальна картинка збільшилася і змістилася до червоних векторів над золотою хмаркою, що, я був певен, включала планети Небесну Браму, Божегай та Море Безкрая. Висновуючи з масштабу, загроза вигнанців і справді була дуже далекою. Ми фіксуємо напрям міграції роїв за збуренням в просторі Гокінга, які вловлюють сонари в мережі та поза нею. Крім того, наші стратегічні зонди дуже часто верифікують розміри кожного рою та напрям його руху. І як часто, адмірали!» – поцікавився сенатор Колчів. «Щонайрідше раз на пару років!» – гаркнув адмірал. «Ви повинні розуміти, що час польоту складає багато місяців навіть на спіншвидкостях, і часу борг в нашої перспективи подекуди становить і 20 років». Враховуючи ці прогалини між спостереженнями, не здавався сенатор. «Як можна знати, де і в який момент перебуває той чи інший рій?» Рушії Гокінга не брешуть сенатори. Голос Насіти не виражав геть ніяких емоцій. Збурення в Гокінговому просторі імітувати неможливо ми спираємося на дані фактичного спостереження за реальним розташуванням сотень, а у випадку великих роїв навіть тисяч маршових сингулярностей. як і у випадку зі світлом плюс, затримок у передачі інформації про ефект Гокінга та часу в борг не спостерігається. Так, і з таким же. Незворушним, як і в адмірала голосом, Колчев погодився з Насітою. Але раптом рої подорожують на доспінових швидкостях. Повільніше від гіперсвітлових швидкостей, сенаторе, по-справжньому всміхнувся Насіто. Так, я бачив, як Марпурго і деякі інші військові похитали головами, ховаючи сміх. І тільки молодий капітан другого рангу ВМС ЗСГ Віллям Альджун Талі уважно подався вперед із серйозним виразом обличчя. При досвітлових швидкостях, з кам'яним обличчям відказав адмірал Насіта, нашим праправнукам і справді доведеться потурбуватися, аби попередити про вторгнення вигнанців своїх онуків. Колчева ці слова не переконали. Він підвівся й тиснув на дугу, по якій найближчі рі віддалявся від гегемонії вище небесної брами. Ну, як якби ось цей рі збирався підійти до нас із вимкнутими рушиями Гокінга. Насіта зітхнув, очевидно, роздратований тим, як дрібнички відволікали увагу від предмета обговорення на зустрічі. «Сенаторе, я вас запевняю, що якби цей рій зараз вимкнув руші Гокінга і тут же повернув обіг гегемонії, то до наших кордонів вони підійшли б. Насіта кліпнув, звіряючись з імплантами та каналами зв'язку. «За 213 стандартних років. У прийнятті нашої сьогоднішньої ухвали цим фактором можна знехтувати сенаторе». Міна Глецтона нахилилася вперед, і всі очі повернулися до неї. Я зберіг попередній ескіз у пам'яті Рзацекрана і почав новий. «Адмірале, мені здається, що головний клопіт усе ж таки полягає в тому, що ви нам пропонуєте безпрецедентний крок. Концентрація сил у системі гіперіона така, що ми фактично складаємо всі яйця в один кошик». Люди за столом весело пожвавилися. Глецтон славилася афоризмами, історіями та приповістками – Настільки давніми та забутими, що на ділі вони сприймалися як щось абсолютно нечуване, це могла бути якраз одна з таких. То ми складаємо всі яйця в один кошик, повторила вона. Насіта ступив уперед і поклав руки на стіл, вп'явши з довгими пальцями в його край. І мить тих пальців відповідала силі і міць тих пальців відповідала силі духу цього маленького чоловіка. Він був однією з тих нечисленних особистостей. Котрі командували іншими та домагалися покори без жодних зусиль. Ні, директрисо, не складаємо. Не повертаючись, він змахнув рукою на монітор позаду, і трохи вище від нього. Час випередження підльоту навіть найближчих роїв, для того, щоб дібратися до гегемонії, становить місяці лету на рушіях Гокінга, а ще три роки реального часу. Компонентам вже нашого флоту, навіть якщо їх роздислоковано дуже широким фронтом, навіть якщо вони ведуть бій, Потрібно менше п'яти годин на відступ та квантування в будь-яку точку мережі. Але ж це тільки в тому разі, якщо флот у межах гемонії, зауважила сенатор Рішо. колоній не можна лишати беззахисними. Назіта знову махнув руками двісті бойових кораблів, потрібних нам для рішучої перемоги в системі Гіперіона, або підходять із власної мережі, або оснащені власним ресурсом корабля з трибуна. Жодної флотської одиниці, приписаної до колоніальних світів, ми не займали. Глестун кивнула. А раптом гіперіонівський портал буде знищено або захоплено силами вихнанців. Із того, як за столом засовувалися люди з похитуванням голів та зітхань, я зрозумів, що вона торкнулася найболютішого питання. Насіта віддав їй легкий уклін і рушив назад до невеликого підвищення, ніби це було саме те питання, на яке він чекав, а тому зрадів, що нарешті всім, Другорядним речам настав край. «Прекрасне запитання», – промовив він. «На попередніх зустрічах ми зверталися вже до нього, але тепер поясню деталі. По-перше, телепортів у нас із запасом. Зараз у системі перебуває щонайменше два кораблі з трибуни, а з прибуттям підкріплення матимемо ще три. Вірогідність знищення усіх п'ятьох кораблів надзвичайно, надзвичайно мала. По суті, нікчемна, якщо взяти до уваги, збільшення оборонного потенціалу з'єднання в системі. По-друге, шанси вигнанців захопити військовий телепорт неушкодженим, а потім ще й скористатися ним для проникнення в мережу – нульові. Кожен корабель, кожна особа, що користується військовим телепортом, проходить ідентифікацію застережними шифрованими мікротранспондерами, чиї бази даних оновлюються щодень. А хіба вигнанці не можуть зламати ці коди, застосувати свої? Перебив його сенатор Колчів. Це неможливо. Насіта мірав кроками своє маленьке підвищення, склавши руки за спиною. Оновлення шифрів відбувається щоденно за методом Вернема і застосуванням каналів Світло+. -плюс». Координується генштабом у мережі. Перепрошую. Позвався я, дивуючи звучання власного голоса в цьому приміщенні. Але сьогодні вранці я здійснив короткий візит у систему Гіперіона і не помітив жодних шифрів. Голови порозверталися. Адмірал Насіта знову вдав із себе сову, крутнувши шию так, ніби вона в нього була на підшипниках, що рухалися абсолютно без тертя. «І попри те, пан Северне, – промовив він, – вас із пан Гантом кодували інфрачервоні лазери, без жодних інтрузивних втручань, як у відправній, так і в кінцевій точках телепортування. Я кивнув, упродовж якоїсь миті вражений тим, що адмірал запам'ятав моє ім'я, аж поки не зрозумів, що він також мав імпланти. По -третє, Право та далі, ніби я й рута не відкривав перед цим. Якщо неможливе таке станеться, і сили вигнанців подолають наші захисні рубежі, захоплять телепорти неошкодженими, обійдуть безвідмовні системи шифрування переміщень і запустять невідому їм технологію, яку ми від них боронимо понад 400 років, навіть у такому разі всі їхні зусилля будуть марними, оскільки весь рух військових засобів у напрямку Гіперіона – Відбувається через базу на мадгі. Де? пролунав Хор голосів. Я знав про Мадгю тільки в розповіді Бронламі про смерть її клієнта, і вона й Насіта вимовляли цю назву по особливому бридко та неприємно. На мадгі, повторив адмірал Насіта, тепер щиро всміхаючись, завдяки чому він виявився напрочуть з кожим на хлопчака. Не порпайтеся у власних комлугах, пані та панове. Мадгія належить до чорних систем відсутніх в усіх каталогах і мапах телепортів. Ми її зарезервували саме для таких потреб. У цій системі тільки одна придатна для життя планета, що годиться лише для гірничо-видобуваних робіт і для нашої бази. Мадг'я – останній оборонний редут. Варто військовим кораблям-вигнанців зробити неможливе, тобто прорвати наш захист та захопити портали на Гіперіоні, то єдиним місцем, куди вони зможуть потрапити, стане Мадг'я. Де зосереджено значну кількість автоматизованих систем вогню, які контролюють абсолютно все, що входить у систему. Якщо вигнанцям таки поталанить розв'язати цю задачу про квадратуру кола, так би мовити, і їхній флот переживе квантування системи систему Мадгі, то вихідні портали автоматично самоліквідуються і ті зорольоти застрягнуть там за багато років лету до мережі. Так, знову говорила сенатор Рішо. Але ж і наші кораблі також. Дві третини флоту лишиться в системі Гіперіуна. Націта стояв, наче за командою, вільно, широко розставивши ноги та склавши руки за спиною. Це правда, погодився він. Звісно, ми з командуванням об'єднаних штабів зважили наслідки цієї віддаленої, можна було б навіть сказати, статистично неможливої події багато разів. Ризик нам видався прийнятним. Навіть якщо станеться неможливо, в нашому розпорядженні все одно буде понад 200 військових кораблів для захисту мережі. У найгіршому разі ми втратимо Гіперіон, завдавши жахливого удару по вигнанцях, що само по собі майже, напевно, відверне будь-яку майбутню агресію. Але ми передбачаємо не такий хід подій. Із близьким підсиленням у 200 кораблів упродовж наступних восьми стандартних годин. Наші прогнози і прогнози консультаційної ради штучних інтелектів Свідчать, що вірогідність цілковитої поразки агресивно рою гнанців при незначних втратах наших збройних сил становить 99%. Міна Глестон повернулася до радника Альбедо, проекція якого в притлумленому світлі здавалася бездоганною. Раднику, я не знала, що це питання розглядала консультаційна рада штучних інтелектів. Показник вірогідності в 99% переконливий? Цілком переконливий, директрисо. Відповів Альбедо. Вірогіднісний коефіцієнт становить 99,962794 794 мільйонні відсотка. Усміх став іще ширший. Цього має вистачити, щоб на коротко час покласти всі яйця в один кошик. Глестон залишилася серйозною. «Адмірали, скільки, на вашу думку, триватимуть бойові дії після одержання вами підкріплень?» «Стандартний тиждень, директрисо. Що найбільше?» Так мало? – вигнулося у пудові Броваглецтон. Так, директрисо. Генерала Марпурго, якої думки про це сухопутні сили? Ми згодні, директрисо. Підкріплення необхідні, при негайно. Транспорти доставлять приблизно 100 тисяч десанту і сухопутних військ для зачистки решток рою. Впродовж семи стандартних днів або швидше? Так, директрисо. Адмірале Сінг? Це абсолютно необхідно, директрисо. Генерала Ван Зейт? Одного за одним Глестон опитувала начальників об'єднаних штабів та військовиків високого рангу, поцікавившись навіть думкою начальника військового училища Олімп, котрий аж наприндився від гордощів, що його думка має вагу. Один за одним усі давали свою беззастережну згоду. Капітане Лі, усі погляди звернулися у бік молодого офіцера морського флоту. Я помітив, як раптом скривилися та напружилися старші офіцери, і зрозумів, що молодий Лі був тут присутній на запрошення радше директриси, ніж внаслідок ласки його командирів. В одному зі своїх давнішніх висловлювань, пригадав я, Глестон назвала молодого капітана Лі більш ініціативним та розумним, аніж деякі інші представники Збройних сил. Гадаю, після сьогоднішніх відвідин цієї зустрічі на кар'єрі чоловіка можна ставити хрест. Капітан другого рангу Вільям Аджунталі незатишно покрутився у своєму зручному кріслі. З усією повагою, директрисо, але я всього-навсього молодший офіцер військово-морських сил і не маю компетенції радити у стратегічних питаннях. Глестон навіть не всміхнулася, заледве кивнувши головою. Я ціную вашу позицію і певна, що командири, котрі зібралися тут, також. З іншого боку, я все ж таки просила би вас висловити свою думку з цієї нагальної теми. Лі вистручився. Якусь мить в його очах. Читався вираз рішучості та відчаю маленької загнаної у глухий кут тваринки. Ну, коли я вже мушу дати коментар, то мав би сказати, що інстинктивно, і тільки інстинктивно, оскільки я не розуміюся на міжзоряній тактиці, я виступаю проти цих підкріплень. Лі перевів подих. Це суто військова оцінка, директрисом. Політичний аспект оборони Гіперіона мені невідомий. Виходячи із суто військових аспектів, капітане, похилилася вперед Гледстон. Чому ви виступаєте проти? Навіть за півстола я відчував палаючі погляди начальників об'єднаних штабів Збройних сил, що горіли ніби лазер силою 100 мільйонів джоулів, яким запалюють дейтерієво тріттєві сфери в стародавніх інерційно-термоядерних реакторах. І мене приголомшило те, що Ліни впав, не вибухнув, не зайнявся і не розплавився. Для військового, з безнадією в погляді проти рівним голосом відповів Лі, двома найстрашнішими гріхами є розпорушення своїх сил, «І як ви висловилися, директрисо, складання всіх яєць в один кошик. У нашому випадку цей кошик навіть нам не належить». Глестон кивнула і відкинулася на спинку крісла, вертикально склавши долоні та сперши на них підборіддя. «Капітане другого рангу», – процідив Марпурго, і я зрозумів, що слова справді можна виплювати. «Тепер, коли ми вже з радістю вислухали вашу пораду, чи можу я поцікавитися?» У вас є досвід боїв у відкритому космосі? Ні. Чи входили космічні битви у курс вашої підготовки, капітани другого рангу? Якщо не брати до уваги мінімального обсягу, необхідного для складання історичних дисциплін під час навчання у ВУО, то ні, не входили. Чи брали ви колись участь у будь-якому стратегічному плануванні на рівні вищому від, нагадайте, капітани другого рангу, скільки там водних кораблів, було під вашим командуванням на Маюй-Заповітній. Один. Один. видихнув Марпурго. І великий, капітане другого рангу. Ні. Вас було призначено командиром цього корабля, капітане другого рангу. Ви заслужили на ту посаду? Чи, може, це сталося внаслідок мінливостей війни? Наш капітан загинув. Я був наступним у ланцюгу командування. Це відбулося під час вирішальної морської битви на Маюй-Заповітній і... «Досить, капітане, другого рангу!» Марпурго повернувся спиною до героя війни і звернувся до директриси. «Ви бажаєте ще раз нас опитати?» Глестон похитала головою. Тут прокашлявся сенатор Колчев. «Можливо, кабінету варто обговорити це питання у закритому режимі в будинку уряду?» «Нема потреби», – відповіла міна Глестон. «Я вже вирішила. Адмірала Сінг, ви разом з іншими начальниками об'єднаних штабів маєте дозвіл на передислокацію стількох, один із флоту системи систему Гіперіона, скільки вважаєте за потрібне? Так, директрисо. Адмірала Насіта, протягом стандартного тижня після одержання вами належних підкріплень я чекаю на успішне завершення військових дій. Вона ввела поглядом стіл. Пані та панове, я навіть не можу висловити, наскільки важливим для нас є контроль Гіперіона та остаточне розв'язання проблеми агресії вигнанців. Вона підвелася і рушила до пандусу, що вів у темряву на наступний ярус. Добраніч, пані та панове. Коли гант постукав у мої двері, була четверта година за часом мережі та центру Таукіта. Три години після квантування додому я змагався зі сном. І вже було вирішив, що Глестон забула про мене та почав куняти, аж раптом почув той стук. У саду, проказав лігант. Їй Бога ради, заправ сорочку в штани. Коли я блукав темними стежками, чоботи шелестіли посипаною дрібною рійню доріжкою. Ліхтарі і фотосфери ледве світилися. Зірок у дворі видно не було через заграву нескінченних міст ЦТК, але біжучі вогні орбітальних станцій мерехтіли в небі, ніби нескінченне кільце світляків. Глестон сиділа на залізній лаві біля місточка. «Пан Северне», – тихо промовила вона, – «дякую, що погодилися зустрітись і перепрошую за пізню годину». Засідання уряду тільки-но скінчилося. Ні, нічого не відповів і залишився стояти. Хотіла розпитати вас про вранішній візит на Гіперіон. Вона хіхікнула. Вчорашній вранішній візит. Які у вас враження? Цікаво, що вона мала на увазі. Мене не покидало враження, що в цієї жінки просто не всетиме апетит до інформації, хай якої малозначущої. що є. декого зустрів. О, так, доктора Мелю Арундеса. Він був і є. «Другом – доньки пан Вайнтрауба», – закінчила за мене Глецтон. «Дитинник, котра живе у часі навпаки. Ви знаєте щось нове про її стан?» «Не зовсім», – відказав я. Малоспавий сон вийшов фрагментарним. «А як прийшла зустріч з доктором Арундесом?» «Я потерпить боріддя несподівано з мерзлими пальцями». «Його дослідники кілька місяців чекають у столиці», – відповів я. «Ви не можуть бути нашою останньою надією на те, аби зрозуміти природу подій у гробницях часу. Іктеря. Наші прогнози говорять, що Прочан треба залишати самим, поки вони не зіграють своєї ролі, пролунав голос Глестон у темряві. Здавалося, вона дивиться вбік, на Потічок. Раптом по мені прокотилася хвиля незбагненного, невблаганного гніву. Ну, отець Гойд свою роль уже зіграв. Слова прозвучали різкіше, ніж я хотів. Його можна було б врятувати, якби кораблю дозволили прилетіти до пілігримів. Арунда зі своєю командою могли б спробувати порятувати немовля Рахіль навіть попри те, що їй залишилося кілька днів. Ментрюх. поправила Глецтон, щось іще? Якісь особливі враження від планети чи флагмана Адмірала Насіти? Я стиснув і одразу розслабив кулаки. То ви не дозволите Арундесу, летіти до гробниць? Ні, не зараз. А як щодо евакуації цивільного населення з Гіперіона, хоча б громадян гегемонії? Станом на сьогодні можливості для цього відсутні. Я хотів уже щось відповісти, але стримався. «Жодних інших вражень, пан Северне?» «Ні». «Гаразд. Зичу вам доброї ночі і приємних снів. Узавтра може бути вкрай неспокійний день, але в якийсь момент я все одно хотіла б з вами обговорити ці ваші сни». «Доброї ночі». Попрощався я, розвернувся на закаблуках і хутко покрукував до свого крила будинку уряду. У мороці своєї кімнати я ввімкнув сонату Моцарта і прийняв три пігулки, три секобарбіталу. Найпевніше тепер у медикаментозному чмані я не бачитиму снів, і мене не знайде примара Джона Кітца, або ще більш невиразні привиди прочан. Значить, я розчарую Міну Гледстон, що жодною мірою мене не засмучує. Мені пригадався моряк Джонатана Свіфта, Гулівер, і його відразу до людства, бо його повернення з країни розумних коней, відразу до свого виду, на піку якої він перебрався ночувати до коней у стайні, щоби його могли заспокоювати, Їхній запах і присутність. І вже перед самим сном мене навідала думка: до дідька Гледстон, до дідька війну, до дідька мережу, ну і до дідька сни.